Shemërat farëha të dhujgëlu Welkil gënë në behle kurur Dhe të flasim Ndisa thjarë qëkurta Për nëgjarjet që nëndodhë njet Rastet Dze kama dikun Rëzosh Së të ngon vetura Së të ngon qëpjes Së të ngon familia Baban së të ngon djali apo ki probleme grun dhe të njëshme prej njëjarjeve dhe problemeve që njërit i ndodhin në jet ato i kan fjall të veta to njëjarje kan fjall kan mesash të gjiri të fjall që të të thëmë sër, nuk kan të bëjnë me ata se i atratit i kuina prej njërez e të mësill shpesher njëri ju ban një luft të vetën me karinin në shëtan dhe i thot vetë se janë për mua ta për së silin janë për së dojnë janë i nga njerëzit janë sa qërë atë njëjarje në kuhën e vetë i tërgumë jonë sallallahu alaihi wa sallam që kemi imam kur është ndalë el kasua dhe dhe vetë thëtë aj allahu subhanahu wa ta'ala e ka ndalë kasuan këta është me hienë në Mekke e ka ndalë allahu gjille vajah Kërëa të lë qësuarë. Qësuaën sallallahu alai sallamë, unë dalë. Qësuaëja. Emri dheves. Së vetë. Dhe kjo është në gjariët së la fletë. Apo hudajbija vetë vetë ju qështë. Dhe se Allahu gjëllë lewala hudajbija në marvejshin e ka? E mërtu që? E ka mërtuwe fitore. Inna fatahna laka fatëha mëbina. Kjo sura. Fatëhë surja fitore. Ika zbritë Muhammedi sallallahu alai sallamë parasën e fituwe. E ka qëtë Allahu Gjellu Ala fitore, që të të regon në besimtarit se këto nxarje që juve nuk jau kane, normal që i se nuk i ka ba qefi sahaba, në kësa synime e të në pas me shku në qapë, ata i ka ndarë Allahu Gjellu Ala në hudejbje, kjo është mesash. Ardhe Ibrahimit alisatua selam në bekë, në luginën e mekës, herët, edhe lutjen që i ka ba Allahu Gjellu Ala që arafët mos të i lem pa pe amërë, është ngjarje e cilat ka folën në veti. Dhe Dervia pas ka folën në veti. Dhe Hudejbia pas ka shinë mësim në veti. Dhe ndezja e luftës në Yethrib. Pas sheku i madh. Pas sheku i. Para se në or Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Jellal wal Ala pas shinë vite, apo 600 vite më harërt, ndez luftën me sfisave në Yethrib. A shkoj bojë kë më Muhamedi anas? Ka dëboj. Shumë kod bojë. Nga se Allahu qëllilu ala e ka faktorizu Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam parasën e ardhën. E ka faktorizu e Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam parasën e ardhën. Kriza ekonomike botërorë, dimjetetën, ka të boje shumë, tarënë në morë në veshtën. Që ka të boje shumë, ka të boje shumë me botën. Nga se që krizë ekonomike botërorë e cila ndodhë, do të shpije që përëndimit bërën alatën muslimatë. Deshte në posdeshte, me i lutë muslimatë. E me ufaktorizu muslimat Kështu edhe luftet e parë botrore Dhe dyta, luftet ndryshme tira Edhe në gjarit Shumë të në botë që ndodhin Ato në gjarit e kanë mesajin e vit Pra në gjarit të cilat kanë të bëjnë Me umetis ju umet Me dërgumën tonë Si pe amër Dhe në gjarit që kanë të bëjnë Me favinit tona, me neve Në gjarit që kanë të bëjnë Me neve Pra ndaj Nëse nuk i kuptojnë, a kështu ka deri në Allaut I cili është deti Dhe sebepet janë anija Që Allahu Gjillivare ka mësu e nuhin Sallallahu Mariju Sallem i mor Sebepet a nuk në kesh njerëzit Janë kesh njerëzme nuhin Sallallahu Mariju Sallem kër a i këndërtu anijen Ka <gallam> nënë që ka banë, bërë, që ka i Nga jo hec, po të mdrejsti Ajo sallallahu Mariju Sallem i mor njeri Ajo sallallahu Mariju Sallem i mor Po që përton, e i hip të jasaj Në Na në shumicim në rasteve neve, në mundon kjo vizion, me pasen e të qështu, qartë. Edhe sër Allahu ari, josellim për i ditë të sporë që kërdi ka kuptue. Nënda edhe Selefu Salih, musliman të parë, e kanë të rashigue mësimin e fejtë së Allahu subhenotar edhe kuptimin e jetës, kështu. Nëndë e ka tharë, të i fjarët të transmetume nga Selefi, janë se, thëtë, une e ti, kur Allahu është idhru me muën nuk më nga në kallim. Me i thonë dikujna prej njerëzit, dhe, s'ka në mirëk. Me i thonë dikujna prej njerëzit kështu bashkë, dhe, s'ka në mirëk i. Edhe kjo, prej ashtë e vartërit duko se njerëzit nuk i kanë këto hercë, si kanë këto menë. Nuk i përseptojnë këto reze, asë këto valë, nuk i përseptojnë njerëzit. Ta manë si kurna njerëzit, edhe kaftë, qëmë prej kashve, termetit parakos i vërenata nga së ndryshe kanë ndëgjimin edhe shikimin edhe përcëptimin porse një kësështë edhe muslimani vërtet, aji cili e lezërnë Quranin me gjithman aji cili e besënë Muhammadin sallallahu arihi wa sallam me gjithman, aji cili e donë fenë islamet për rime aji cili e zëgëtonë musimit e islamet për rime dhe i gëtojtë Allahu jëlle wa ala dhe aji cili ka zuhët nuk lakëman ka dunia, ka shikim të jetër Në qiesë, si selsi e besëntarit. Kjo është ajo firose e lahpamës e besëntarit, ç'sheh besëntari la. Ne kur bashkuam këto sendet, Allahu subhanahu wa ta'ala do të sapërvejë ja një monsu atë për momentin po e pavlarë. Siç u dije kam të mësuar, Umar ibn al-Khattabi preh hudbës me po Kahirat. Ja kam mësuar Allahu جل وعلا preh hudbës në Medinë me paqiron po dhe ushtrin e muslimanëve atje. E pëse jo, pëse mos më jam mundësue, Allah më gjëllë vë ghali. E kjo është ajo, që në kone e sotit nëndër njerëzit më të kërkuun prej medjave të cilat shumice janë të shita, 95% dhe më shumë, janë të shita prej njerëzve më eminent janë të analistat, të cilat në fakt e dhe nuk kanë dërbëjnë kur gjo në kone e sotit, vetëm se i pështirin fjallët e vetë më shumë, dhe nuk jopin diçka lecim të vërtejnë të, të nxarjeve duot dile zonjaret besimtari duot merr mesazh per injorjen nasihat per injorjen ana ko ne selefi te Allahu ze ra takallu qale besimtari vërtet nuk vjen mua se si tu para dikujna po sot te tranon nga bimë mirë nuk thot valla deshta deshta desh me pas mundesis me eksomatofia skona skona veçt skona vema me mundesis si do fjalosh po tregojem me vepë po, se ai te kuptou mesazhin e Allahu xhella wale Dhe kështovë dhe zërtevriojnë njerëzit në menë heqë Dhevriojnë nga rrugë e peha mëritë sëllë Allahu a.s. Nga rrugë e sahabëve, nga rrugë e tabiqinve, nga rrugë e musliman në të parë Dhevriojnë njerëzit në moment të kërë ata si marifë është do mesaje Të Allahu s.a. më të vëllë Asi ka prëmenda Allahu të gjellë alë në të ragtë Ata asumën, bukën, umyën Ata nuk ndëgjoj Nuk flasë Umy لههم قلوب لا افقهون بها كان زينو سكوبتين ما تزم كان عندي سمر يهش سيجي نوكشوين وجهي نو دجوين ندعي الله سبحانه وتعالى يقابل نجاريت مساج الله نجاريت ندروش مي تمام مساج شو شو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قال لي شوميسه غادي النبي محمد داك بغاديت المبيتيا ë muslimanë në të gjithë ballkanit, ka mesazhet. Pranimi i Islamit në Perandorinë e Osmanit, pranimi i Islamit në Amerikë, ka mesazhe jo konjorie. Dallimet politike që janë atje, që nuk janë të një drejtimi politik, ato ngjarje tregojnë diçka. Problemet ekonomike e patrora që janë sot, ato tregojnë diçka. Nëse sendet e mia nuk vinë shpejt, do të vinë gatë. Se dhe të mirë atë më dha, nuk vinë shpetë, po kanë shenja të vetër. Dhe se besimtari, duhet të lexenat të shenja. Dhe duhet të lexenat të shenja besimtari. Dhe duhet të mendonë më larkë. Edhe, kështu, më një individuar e në sësili prej nere, duhet të të të nëse, a thu vabë, si kam punë më Allah në gjëleve. Dini dhe nje të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ka hikmetë të Allahu Subhënë të ratë Një në gjari, në të cilën të të Dze kam atyje Dze kam atyje, dhe rëzosh Edhe ngritë një kam Dhe mërë mësim për e asaj është shumë më mirë për njërjo është shumë më mirë për njërjo Dhe kjo është Hikmeti, urësia, Allahu Gjellu A'la Kjo është ai deti i magh, ai ocean i magh I ka derit të Allahu Subhënë hua Te'ala Që ata valë besimtari i kur të tanë prezantori, edhe si jeten vetëm ashtu duhet. E din shumë mirë se çfarë do të them ardha e veriu. E din shumë mirë se çfarë do të them ardha e natës. E din shumë mirë se çfarë do të them me të ndodh një ngjarje. Duhet mi rrezuves. Nëse nuk ti mi rrezuet, nuk ti mi kuptohet. Atëherë se Allahu subhanahu wa taala që dunia pa njerëzë çedit i din. Se qala vallahi. Nëse pas mi Neve, Andra, të cilat janë 146 pjesë, është pagjesë, që ka të reku për Ameri sallallahu alihi wa sallem, se, para kja metit, do t'vim besim dalëve Andra, të cilat do t'vim të qelë tërta, mithle fele kësë subhi, së kur sabahi, së kur më nëgjesi, që eshe njeriu, kështu do t'vim Andrat, la tukhti nuk ka bojnë, e ato Andra, Andrat janë, Ato isperimin që Allahu i ia çon një njerëz përmes meleqës. Ë ndonjëherë janë ata edhe preshitonë, miri po treshtim dhe mërzishë, ka ardhur hadith nga Peygambëri sallallahu alajhi wasallam nuk u tregua. Ato në xhorje, të ondrave, nuk u tregu njëriu ato, atherë, ila qoa shkarsa. Por nese 20.000 ra për gëzime, ata ata atherë ato janë prej meleqës, ne prej Allahu subhanahu wa taala. Nese ondrat janë kështu po xhorjet. Edhe jeta e përthitshme Edhe jetë e përdeqme, ajo të regon të ju e, Allahumë Subhënu Tare, për meskëtëne, shumë sejmë. Andaj të duhet me, me martë si regull, se, se lefi, në nxarjet e përdeqme, që u kanë dozë, ata kanë kuptu mesash. Ata kanë kuptu mesash. Edhe një kumë të shpua, edhe kamë më të therua, të gjithë të jënë, mesash, për i anës Allahumë Subhënu Tare, edhe mos me ndoë se, ka rassi. Mos me ndohë se ka rrasi U mërtove apo ndajte U forcove apo ndopsove U shëqirove me dikana apo ndajte në atë Të gjithët për nxarje Kanë mesaj Kanë mesajë, mesajë Pre onës Allahum Subhane Hu e Teali Dhe Kush për njërëz me mërë mësir Ljumë përë Dhe kush për njërëz me nuk mërë mësir Ajë vetëm se kënë kamot Të jetës A vetëm s'është në qamat e atës, vetëm s'është në borç të atës, i cili borç, ose Jahani spirt i një vetëdervës. I cili borç do ta zhvit mafell atë person. Sa njerëz që janë ndaviuar, ne kanë dalë nga rruga Allahu subhanahu wa taala, sa të njerëz nuk kanë marrë muslim mafjal të Allahut, nga nasihati e Allahut, nga ngjarë që Allahu xhalla e ka çuar. Sa shans ai ka dhënë Allahu xhalla rigjë. Të xhallëlum me Allahu sallallahu alaihi wasallam, Allahu Subhana hu ve taala ka rsetu boll njeriu i, te cilit ka kalu 60 vite. Es ka hume von kyondet. Un 64 vnjeri ka ndot. Un 60 vjet. Me mor nje plan me treguese, se i trondun njollat. Po alilesh dokumentare dhe filme qi zot bata. Edh dikush prajter donon, mun e shku libra ardhoman, te cila shita ata nuk. Bachelor boat, libra qe mat shita. Ata unjori ajo me sas njerit ata. Nvarsi ka letsu. Nvarsi ka letsu njerit. Rëndhejmë një aftëm, që allohu subhena tëre në kam mundzu me pas në gjari i njëtë. Rëndhejë shofim se, a i djeloshin ka thonë e bohanifës ki kujtisë, nëse e theju në shishën, kur gjazë ndohë? Maksimum i me prej dorën. Ama nëse ti rëshet me fetëfatët ua, mjerë populli, mjerë njerëzit, qëkojnë gjëhën e mjerëzit? I ka thëmësin. Apo, hajduti në burg, i ka thonë ima Mahmedit, O imam, dhe mamë mia, ka problem mbarata, nuk më ka këshilluar asnjëri sikur ai dytë. O imam, t'warënin, më jithak, e ditën tani, Allahu akbar, kjo është leccimi vetë. Para mendom i pastor, o imam, t'warër po ditën, po vdes me ditën e menjëherë. Po vdes në rrymë vdes. Dhe kështu është jeta. Dhe kështu anxhajit. Dhe kështu ka marrë si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ka dhënë direkt kada yetaxana gayrat qaza demişti in ente illa ushu undumiti wa fi sabilillahi malaqiti ikafangisht korus taruwa jax gatashum sallallahu alayhi wa sallam dorospatmi endunya se gaytuwa athan ti nuk yen ndrishe vetum se ye gist dumiti yefax jakos wa fi sabilillahi malaqiti ke qajiti ruh banawat allahu akbar on kula kuton te dorostan da trum tan gatat katrasni mesaj makmal yat fa haro gist keit haran jaxin great Am qetëzoj. Ai, shkaq bom këtu pun. Oh, desa sam, lërdhme, se un këputonë. E kurveton ti at. At tonan çe ki dhon, e harron at çe ki marr për Allah subhanuhu te ala. Dashur po ngjërtësh me rasta. Kështu gabon njeriu në shkujicën e rasteve. Kur e mendon se sa ka dhon, po sa ki marr për subhanallahu. Kur mendon për sendet, sa ka dhon. Isha ti njerin ko pranc, po jam lodh, jam rskapitë, munduë, edhe kta, edhe kta, edhe kta. E mirë se të ka dhon ti Allah. Sa t'kallam t'i allahu jellewaj, ku harroveti, ku shkoj ea? Këtëjna të njari, të më dhatë allahu sëbhanahu ta'ala edhe pre njari, allahu, pre njari edhe krizëve, edhe problemeve besimtari i verdet, aje më rëmësim të margë edhe revolucion, hejës përpallë ndërkër njeri jo, që allahu në rujtë, inshallah, s'naqaba allahu jellewajna pre njerëzëve që nëqashrujt mellatëja pre një të shqiyahë, pre njerëzëve të mjerëmë, allahu në të ndarun me të lumtur, lakishutullah qbeli. Suada, nis qashutullah subhanahu te til, te til. Edhe ke fillu me menduar njerëzve me mënyrën e njerëzve askijah, me anërin e yes vetacilet nuk janë të lumtur. Wallahi, njeriu i pa lumtur, njeriu i pa lumtur i ai mendon se sa ka dhon, në vështimsi. Ai mendon se sa sa munduhet, wallahi nuk ka çështesë. Ta lom se ata nuk kanë çështë. Ndryshjanse Pra ndërgjëtarët duhet na të kuptojnë, të marrë diçka para asaj të, të kohës së selefit, ngasë se e gjithë ajo, në të cilën ka qenë selefë, ajo është lumturia vërtet. Wallahi. E gjithë ajo në të cilën ka qenë selefë, ajo është lumturia e vërtetë. Ajo është mësimi i vërtetë. Ai është kuptimi apo kaimaku i nxjerr për Kur'anin. Ashtu të shohëm e kuptuohet feko Kur fekone Kur'anin, fekone Sunnetit, çrryetëna selefit. Shikoni ditën selefit. Shikoni ato njerëzit deshfaqën kuptu prjetësat. Ti qocja Allahu dhe lloala ne Kur'an i kam sum sahabet se edhe luftën që posu di sfat mohut qomse ma jo. Edhe në luftën e Hunenit qomse ma jo. Nuk kanë dhurrasisht ajo. Dhe ajo për mamin e sahabet. A di sfat për mamin për ata. Çe mos vângrinë në fierzit. E mos mendojnë se kanë mri diçka. E të vërehet kush prej juve e të ndonjarr Allahu xhala rafa. Dunia, më yuri do thunja o minkum min yurid al-akhira kishte prejua te tith se do i ndunjan e kishte te tith se do i ndunja al-akhira pra jasht nuk e dina na kush e do ndunja na kush do i ndunja al-akhira se sahabet kit si me mekra se rakë me tyje të bora me galibje kret namaznat kret kuran kret kret normal sigurjet por se po dvina toq momentet krizave ngjarjeve atfar voret kush por ne me pas ka pas në avanca diska pat pas ka anukë dujë edhe në ato ngjarje të krizave, të problemeve dhe të luftëve, kur duhet mirë me sakrifikua varet se kushtrënezës, se mrzitun siç u zgjollun edhe, njërzë se mrzmut. Ngase në Islam nuk ka vetëm munafikë Allahu, edhe nuk ka vetëm xafira po njerëz se mrzmut. Edhe ka të tillë që Allahu xhelaj ka përmend në Kur'an dhe inshallah të ardhmë do të ndërse për atë, murjifun, to ta vëçat. Paniqaft. Me të cilat ta dhënë me to ta vëçtë edhe paniqarit. Po pa ta dhënë edh kështu Allahu xhelalish kërcën u të gjithëta e jalla xheshit Allahu subhanehu ve te ala men jera jira apo me me forma të ndryshme ka luftat luftat që ka von Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem nuk kanë cinj jori ata të njëjtë në betëri jashtë nuk u mëmreina lutu vetë mrapa hisabit hum bash medinë mërenda tuta kanë shumë më madhe Allahu xhelalath kanë më zimat të juve lutë garenk do frika kanë shumë më madhe mrapa lutë të tëra me Më shëndet, mrua. Siportu, lufta e mautës. Apo lufta e tebrokut. Edhe tiranë për lufta tek janë ngjarje interesante, saqë këndoja na duhet të marrëse një ngjarjeve. Si, po na ndodha të prinjarisht, ngjarjeve tona. Edhe për ngjarjeve çon do në sot në perislavin botror. Ndodh më mosë. Edhe për ndarjeve në mesin e muhaxhidëve. Do më marrëse. Qëjar zehën. Ah, ata janë çhetë. Dile më jone vetëm kënd fa. Mos e shojë fenë nëse janë çhetë, po qopa çhetë. Ska të shëjtë! Sër Allahu arihu sallam e ka vdekë kashkurë. Ska të shëjtë! Por ajo është ajo zëbrastin që Allahu Gjellar dëshiran me mbu sotë. Se dhinë Allahu Subhëne wa ta'la se në mesin i muslimat dhe të ullëzumë, ka njerëzi që i kanë fjidhu me bo njerëzi të shëjtë me zvejtë. Ska të shëjtë! Ato të marit dhe të në shëjtë, skabit shëjtë, ato ka bojë. Ska të shëjtë! Kër ka bojë? لقد رأس بفلاسينا لقد مطلق سيديكوش مهميسي ديكوش بعد أن تتردود بممور مسيح قال إن جاريبات شاء الله سبحانه وتعالى نا يكا برغا ديت ننك دنيا هل ترى كيف لبسنا في الترائيم لبوسي فابتسمنا للبرايا واغتلينا في عبوسي